неїну, як кажуть у їхніх загорянах. «Моя солечка!» – прошептала Раїса. Наступного дня Раїса поїхала до Любомля і в районній армазі купила з-під прилавка дві сотні додаткових рубликів зробили своє, десяток пелюшок, дві сорочечки, маленьку шапчинку, і іграшку-брязкальце на додачу з тими дарунками, і явилася увечері до Соломії. Вислухала. Ой, ну раю, тож певне такі витрати, і де ти взяла це багатство? Секрет-крокет, сказала задоволена Раїса. Хай носить на здоров'я, як у нас кажуть. Ну, а коли вийшла Соломія проваджати і сказала те, що мала сказати, що хотіла сказати з вчорашнього дня. «Віддай мені, Солю, свою дочку!» Соломія. «Як це віддати?» І далі. «Раїса, я не жартую. І пояснила, що вона хоче мати дитину. «Давно хоче, та їй не можна». «Не народить вже, винна вона, ой, винна, колись не хотіла, береглася, ну я аборти робила, а тепер уже пізно, а мій полковник хоче дитини, а ще більше я хочу. Можна, звісно, взяти з дитбудинку, та чиї там діти невідомо, віддай, Соломіє, Соломочко, Солечко». «Благаю, як до рідної ставитимусь, у маслі купатиметься твоя і моя донька. Все матиме. У тебе ж є одна, а з двома буде важко. Я дам гроші, багато грошей, все, що маю, всі гроші і все золото віддам. До віку тобі і твоїй дочці вистачить». «Нє», – сказала Соломія, – «і не проси. Як я можу віддати свою кровиночку?» Я ще прийду, пообіцяла Раїса. Подумай, соломко. Вона ще приходила двічі. Навіть ставала на коліна. Була сама не своя. Соломі аж злякала, дивлячись на неї. Зрештою розсердилась і прогнала. Та коли вернулася до хати, їй стало невимовно страшно, набагато страшніше. Поглянула на донечку, Котра мирно спала. «Мамо, тітка Рая тебе обідала?» Спитала Маруся. Не, Люба, то я так». Соломія закусила губу І пригорнула доньку. Соломія недаремно боялася. Раїса справді задумала Викрасти маленьку Соломієчку. Ця нав'язва думка – вже на п'ятий день переслідувала її, проходила мимо соломійної хати кілька разів, придивлялася до двору, чи не винесуть її лялечку подихати, або чи не вловить такого моменту, коли соломійку лишать у хаті саму, лишають вже дітей самих, коли вони сплять. Їй неймовірно пощастило. Коли проходила вдень мимо двору Зазоликів, побачила на подвір'ї дерев'яне ліжечко гойдалку. Соломія казала, що його змайстрував вірчин Роман разом з Іва Біля ліжка на лавці сиділа Маруся і колихала сестричку. Раїса сховалася за деревом, неподалік воріт, і стала спостерігати. Через хвилин десять. Марійка майнула за хлів, може, схотіла в туалет. Раїса блискавкою метнулася на подвір'я і схопила соломійку на руки, кинулася на вулицю і побігла. Спочатку в один бік, потім у другий, бо змагнула, що коли схопляться, то кинуться насамперед до її батьків. Шкода, що не взяла з собою речей, та дарма. У місті купить те, що треба. Вона була місцева. Загорянська рувка тож знала, як непомітно поза городами і садками вийти в лозняки, а потім уздовж бригадірової річки до шосейки. Іти до автобусної зупинки було ризиковано. Бо в селі міг хтось зустрітися, вже, певно, підняли тривогу. Соломійка, її рідна солечка, було запхінькала, то Раїса поколихала і мала перестала. «Розумничка моя!» – похвалила Раїса. На шосе їй ще раз пощастило. Десь в кілометрі від села її підібрала попутна легкова машина. На той час дитина знову запхинькала, а потім заплакала. Пелюшка, в яку була замотана погрудки, знизу стала геть мокрою. Даремно Раїса її колихала і заспокоювала. Вона з розпачем озиралася довкола. Гену полі обід чосе щось роблять жінки. Повно барвистих хусток. Певно, копають картоплю. І, певно, почули дитячий плач, бо повернули в її бок голови, показують руками. Тут і з'явилася машина-рятівниця. Раїса сіла в газик на заднє сидіння. — До Любомля? — спитав солідний чоловік, котрий сидів на передньому сидінні. — Так, — сказала Раїса, — їдьте швидше, будь ласка. Соломійка плакала все дужче. Від неї вже недобре пахло. Ви б її погодували, поради водій. У мене пропало молоко, відповіла Раїса. То ви їдете в лікарню? Так. Чого ж ви без нічого вибралися? Треба було якусь одежку взяти. Моя солочка хвора, вперто сказала Раїса. Везіть її швидше. Її завезли до районної лікарні. Раїса подякувала і вийшла з машини. Її плаття теж було спереду геть мокрим. «Не треба було цю малу сикуху тримати в машині на руках», – подумала Раїса. Їй трусило. Шкодувала, що вдалася до такої авантюри. Видно, їй не судилося мати дітей. Якби не дивилася в спину тій з машини, то поклала б дитину коло дверей, і пішла б геть. А так мусила заходити всередину. Тут її помітила медсестра, Божмала продовжила репетувати. Вже буквально заходилася плачем. Хворі в коридорі, котрі чекали прийому, повертали голови і ойкали. «Що з нею?» – спитала медсестра. «Моя доня хвора», – сказала Раїса. «Температура?» «Не знаю. Вона...» Весь час кричить. Ходімо до лікаря. В кабінеті Раїса сказала лікареві, що їй теж недобре мусить сходити в туалет. По коридору наліво, сказала медсестра. Раїса вийшла в коридор і швидко попрямувала до виходу. На дворі побачила, що машина, яка привезла її солечкою, котра тепер вже не буде її донечкою, як жаль, нема, вона швидко пішла вулицею. Її затримали на вокзалі, піднята по тривозі оперативна група. Спочатку Раїса твердила, що ніякої дитини вона не приносила, назвалася чужим іменем, та потім, збагнувши, що її везуть до лікарні, визнала, так, привезла сюди в місто хвору дитину, Свої подруги на її прохання. Прізвище, ім'я по батькові матері дитини, сказав міліцейський сержант. І з якого населеного пункту? Ну. Замість відповіді Раїса заплакала. Плакала ревно і щиро. Її плечі здригалися. Не прикидайтесь, громадянко, сказав сержант, торснув за плече. Раїса хлипала, як маленька. За все життя у неї не було таких сліз. «Вона не прикидається», – сказав лейтенант, начальник групи. «Хай виплачеться. Зараз вона нам усе розкаже». «Все минуло», – подумала Раїса. «Ось я і прийшла. Але чого так довго йшла? І що то було? Цій миті зрозуміла – їй байдуже, що їй буде, судитимуть за викрадення чи ні. Найбільше, що хочеться, це хоча б раз, зараз чи потім, ні, зараз, зараз глянути на маленьку Соломійку. Частина третя. Фіналь. Гордій вузол. Розділ тринадцятий. Цей чоловік завітав до їхньої оселі теплого весняного дня серед дощу, який прийшов на зміну яскравому сонцю на третій день Паски. Цього дня обов'язково вже виганяли на роботу, садили бульбу, і жінки вельми зраділи, коли на півночі десь у Білорусі певно стала збиратися хмара і нестримно, хоч надто повільно, як їм здавалося, почала наповзати на загорянню. Молоденька Людка Бартусьова, котра прийшла в ланку на зміну Мартосі, навіть у долоні заплескала. «Дощику, дощику припусти, тут нема капусти, буркнула варка, ще зіврочиш, то...» «Забух понесе!» «Там, яка поляки давно відсвяткували свою паску, вставила слово Люба, то нащо їм дощ?» Дощ таки пішов, потім і припустив рясненько, та ще не дочекавшись його приходу, на полі, як тільки хмара сповела село,